بسم الله الرحمن الرحیم کتاب القهانت وتتیر استاد نو څوک یې دای نشته لیکن یې نسخه کې دای نو عام کومه کې جنشتې خو هغه کې دغه باور چې په باندې نه کې زمنګ د نسخه کې شته نو په دې مناسبت سره به چمنګری ربط و وي د مخکې دغه کہانی ته د تایور ولر 10 شیلک او مقدار د ابواب په کتاب کې د بیدا غباب او تفصيل ولر ست د ماقبل سره بیان روان نو تیب علاج ته یو ظاهري دی چې په استعمال د ادویات سره کی او دوی مروحانی دی چ هغه اروقيه او دم سرغي بیا د روحانيت دوه قسمه ده یو روحانيت شرعي دی او دیم روحانیت غیر شرعي ده مخکی روحانيت شرعي دغه متالق چې کوم رقيات او دمونه او د غيظ کروشو کتاب الکاهنت کې غیر شرعي روحانيت چې خلقا دا صاحران خوالزی و دا د خوالزی، دا د و نجومیان خوالا دا او داغونه اغونا خبل الاجونه پینو ویچی دا غینا مناده نزدکی باب و ذکروب کتاب کتاب الکحانت تایور پس تا کتاب تیبه کحانت دادم از درس دا دا غلع کحانه یکحانونا اھیں <اہن> <اہن> اغه چاته وی چاغاد مستقبل له امور خبرداري ور کوي ته مستقبل له امور خبرداري ور کوي پدې دعوبان ني چي زب غيب پوي له خبره کوپر خبره ده چې انسان د دا داداوو کې چې زب غيب باندې پويغه موغيب عالم الغيب داد اللا سبت داد اللا سي برسوك الغيب اشتر بياندا كهانت نجوم سهر او دغسي فال لطول امور دي كهانت څوک خبر ورکی دا اینده امور دا واقعی دو پو بارکی او نجومی هم داگی تایو نجوم هم داگی خوب دی که دا پرغده چه دا پرغده چه دا سطور و زراباندی داوا که چه امور داگی دا دا دا دا دا خبرداری ورکوالی ورک شون ورک ورک. او سیر چه ده نندا امر خاریخ راعدتی چې سادیری پلس میوداس یکس چاغا یی په استعمال د اسبابو خپیو سره هم خلق اغه طرف تزه النذی خدا دي سي خپي استعمال کی نظر بندیو کی او او عراب هم راضی معرفت دا اغه توئی چی اینده ومور سایه که شی مور مالی مسروخ خلک ته خی مالی نه یو خاص نه یو ندی شی ته تېر د تېرنه تېر مرغې ته وې دا په معنا د فاز نیو مسرایي مستبره کې خلق به مرغې پاسه ولې د کار د خوالو د بدوالي معلومول نه بار چې خی طرف ته ولاړ و کار خړې کار ei کهو چی گز طرفت بلادو کار نی thin که ویزان ساتو چی پürت بلادو شيدا جنگه این بادران کهی بیه پاسه ته ت프� Zahlen اسلام دین منع وکرام بعدی ودایم اجان رuستی مال پر شرکουν ک Bilder و خیرasaki دین نرستی و حدیث کی وراشی لا تياره تبل اسلام و احسن هل پال پال دې کې احسن او ها زميره جي شويه يري نه مهديسين مدا خبره کړيده چې تياري استعمال په خير شر دوان کېږي خو استعمال په شر او پال چې نه استعمال په خير کېږي چې چا دخي خبري نسو نیک پالې ونيسي يا رچا د نم خنه سو نیک پالې ونيسي کروزتبراش سلور <سلام> ابواب دی ذکر گئی الباب دے باب نهی انیتیان القهان باب دے پویان دمانه کی در تغ ترویتیانو تا نبیرے صلی الله و من اتا کاهنان سوک چراغ ترویتی تا پسندکو نہ کو بی مایبولو کاغذ چ دی ہوئی نور اذا چې کوم وایینده فقط بریان د دې تعلق مطلق دې سره نه دي هکې وسل کاهینده یو دا خوا دل عزیز بل د دې كهانت نه لاو نور سره تعلق یې او اغیستن یا د سر څخه خبره ترنه دغه په کینه ده ار سوک د تصدیق لکه كهانت د خبر د غيب کو خبري چې کوي دې یا دا خوا سری رای دغا د ت ته پااره استزا د پااره هم پهې کېاخ نې او لما و چې په څوک د کاین خواته پهې راضی چې د د جنات راي او جنات بعضې خبري دته وړي او چون کې جنات چدي د سری او سر دي ادراک د بعضې مورو کولی شي انسانان پدې سمو دګي ادراک د هغه عمره نشي او پدې ست دې د کاهن خبر ووري نو پدې و نه مده نه کافر خنکې هو نه کافر کافر کی کلچ د هغه سوګي تصدیق او تېمراته نه اخزي ترشی او مسدد امراته هوینه حالت نه ہے اس کی ی هر شخص دا مسدی بره دو ګورګې نو فقت بری ان ناسړه بری شومې ما ان محمد صلى الله عليه وسلم اغه چې محمد اسلام نازل الشودي زه دوه خبرو مخکې بیان شیلم کتاب طهارت کې دی وی او کتاب نکاح کې به درته درښې ان شاء <وضح> الله نجوم جمع دا نجم دان نجم سطوري علم حاصل اول ده الله پیغمبر پرمائی من اقتبسا چاچ چا ازدکر علم من النجوم دا نجمنا اقتبسا دا ازدکر شعبتا یو غط حصة جادونا زادا زیادة ما د سونه چې زیات د ایجووموم هم داسې نیان خلک دستو د حرکات نه ی دا وې چې مون د رو د کلو په باره کې یو په کو دکه باران و کې ک د انسان به ریز ډیرې که نه به کې لوربه کې دا نهونه خبري من دا همد نوجمعیانوڅ د بعضې جنناو تعلو کې دغ تعلقوجه بعضې خبرې دي او کوي می دا جنناته مه پیزا د م هم خبري تختی اکثر غ وشت کې او کلهی خبره مو تختی. لیکن <سؤال> خبره سیستم شنو خلق <سؤال> غیر اشتات ګوری او غا دروغ چيو کم سريغي تنګوري د نجوم د سېلم حاصلول دا حرام وي لکه چې سیر حاصلول او سهر ونيمل کو لا حرام وي او د علم نجومم سیر دي هم حرام شه نه يل مين نجوم يو بل کې سېلم حاصلول چا کم ده ات ولا حاصله لکه دزي چې دستورو او د او د انور ازرباندی د اوقات او معلومات کوي یا داسي چی بوسمون معلومات یا قبري صمت معلومات یا سفر کی بازی خلاق کړی د قران کریم دستورو سپوږۍ ذکر کړنی چې د اسمان لپاره د زینت ته او دوسی دارو جمل شيطين دي او پريس ر الله علمي مدا ممنوعن لي اوقات د معلومون د پار او پا هي شنه پار خدا هغه چې غري علم غيب داوي په خلک علم نجوم مبارک وي ذکر ما يسري دي متيدا کما هیسا دی اقینی دا نو آغا موپید دا خو آغار چاہتا فتتا و کما جد دی دا نو موپید نو آغا معلوم نه دا غای نجوم قذر عبل کی و انسان کی دادتا و همه و دا شک دا مه داری رزیات و دی وجوی ایشو خلق دایی نجوم ازدکی من دا خلق دا انتہائی تشویشنگ حالت کی وعقی او په دیو کې داسې لیوانتور طرف ته خبره کوي ټوله خبره په شک شک بينا وای الله تعالی خدای دې او مالیکنا مصالح پاکستان هغه دا دې الله دې عندي دې خپل د جوهاني په اسل سمای مقام کې ورسته د باران د باران دې په دې په دې کې شو نوکلا چی پارشو دمانزنا مغام اخشو خلقو تنویوی حل تدرون معزا قال <سؤال> ربکم ایتاز تپتدگی چستاس رب سویلی اغوی اللہ و داغر رسول خفیی قالا نبی علی سرات و سلاموی قالا اللہ سبحانه و تعالی فرمائی اسبہ من عبادی سباکی زما و بندیانو کې مومن بی و کافرون بازی پمایمان نوړي بازی کوبر کوي چاچی په باران شوی نه الله په پدلو پر احمد دا ایمان نوړي کوبر کوي پستوري او چاچی وی موتیرنا په مغبانی باران شوی نه بي نوې قزا وکزا پلان کیستوري پلان کی د پماکو پر کو پستوري ایمان نوړو نو رجم انواع ازي انواع دا اطلاق و پشتور کې اصل معنی ده پریوطلی او بود معنی ده نا آیا نا اطلاق و پشتور کی اصل معنی ده نا آنا رئی علم حیات وعلا خلق خداویی ده تیش سطوری او د شمسي مياشتو پيसाब په لسم تاریخ يا استوري له جانب د مغرب ته پريوزي او په دغ وخت کې بل ستوري جانب د مشريق ته راخيچ او کوم ستوري چې د مغرب طرف پريوزي راغیته انو او کم چې مشريق تر راخي دي نه تبواري جوي په طریقه د جره العدد سره کله داسې وشي چې دغه استوري پریوځي په داس په باران وشي نو خلاص به داږي نسبته استوره کوي چې دا استوري باران وشي دا خبره ده کو پر مسلمان مدارک نه ساتي چې دا باران په تاثیر د استوري کې دا خبره چې عقیدان دای چی مؤثر هکې برشي جلل باران الله کی چلاندنکی در طول دنیا دی سطوری سطوری شو پریوزی و روی دی نکی علمت عادت دا اللہ پر جاری رہے چی پدغا سطوری پریوزی نو در اگر نرست باران اللہ کے پریس ری اسرائی نکا پیر لیکن دا نسبت کوله هم صحیح ندی توہ هم دا پساد دا کری پرشتا دا نسبت پام بکی داو مسالزه کتابونه کی ویلا چې د هری سړی انبر ربيول بقل وي او مسلمان موحد انبر ربيول بقل ود دلته کومه یو مشرک سړی وای چې د ځان کی ستوري شو مسلمان دې په ځان کی ستوري دي دوړ کی فرق ته خو څنګه ووسه مشابهت هم ځان ساتلو لازم ده اسلام پکارته چې خلقو ته دې سي وینا تاسو کومې په خپل کې چې داسې موهایته د پلانکی ستوري جوړای دی دا د پلانکی شي جوړای دی دا د پلانکی جوړای اگر چې په دې باندې سره کې اپرکیږي نه چا کې چې باران په اون کې الله دی نسبت نسبته موږ نه نه ویسی تعالی کړی شرحه ده مسلم کی وای باب في الخطة وزجر التوير خط كرخ رأكو توي زجر التوير نمرغوط شرلو توي توير مرغوط شرلو مسلمحك تاستبعانش خط كرخ رأكو مسلم ناسي بعد خلق بناسي كرخ رأكو فزمك ومدغيب فزرابين عند أحوال نمالو مولو في السليك وليك دا یو پیغامر ته الله علم ورکل په توور د معجزه غلې کولې شو لیکن هغه پیامر جتره انده خبره مخطب استاذ سو یقین سره نشي کوله ازګې کې پمت پغل لا انده لاسه گذاري وره بل خبره او حقیقتا سو خبره نشي کول نبي عليه السلام فرمایله الایا پتو وتیرت وترق من الجبت الایا پتو د مرغوش خل دایای دا په ماناله او تیره او مت پالدینه والی او دغه خط ازما ک باندې راختل داجلینو دجیبر دا د دا بوت پرستای و ترق او دعوی پی مانک کئی مستنیبو او روست ای بیام بي. اول کی جیسن کرلن روست داغی عکاستا دا. اول کی وی اتطرق از زجر مرغوش علل او دعوی پی مانی او قلف خاتا او روست داغ دا حدیث چیز کرکیم او ای اعوی پت زجر تر و ترق خط ای خودی خودفی آرد او دویم تفسیر سیدی اول خوندور نده خوندور نده او ای نده مدد مجاپارہ پالا ہتہ تو ویہتے روٹیر ہوتا ہو تر پر پر تو چھتے نارو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دې خبرې سلام نکې قالان نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی اتیرتو شرکن داवत باندې کول شرک دې مت باندې کول شرک دې د رسول الله عليه السلام ویلو وما مننا نک وبم کې وکسا الا ولكن لا یذيبه لیکن الله تعالی بیا دې د توکل فتوکل السلام دین که لا بدبالی نوال کذین خلق کئی چاغا مختلیب داغو طریقیوی باغط ریقو سراغو دبتبالی اعتقاد ساتی یای سا اشخاص تنسبت کئی یا سا مرغو تنسبت کئی او یا سا حیوانات تنسبت کئی ان پر السلام دي تاثير کوي بیا که تاثير يقيني پدېږي غني دا شرک اکبر دي او که تاثير پدېږي کې نه غني مؤاسري حقيق الله غني او هدي شيون سره داسي وایي چې پس داسي کې بیا شركي اصغر دي او شرک نه خبر نه وما منا لا خذي حديث کې راته کنه میرے سره کومه شي خبره ده چې داده عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وکول دا دې مقصد ده چې هر انسان په ځل کې به اختیاره سره خبري راځي نه طبي خبره ده دا ځکه خبره راځي چې راکدات چې چلا وتا چې له وګړې سي و مسلمان مصلمان و غیر مسلمان پرق بدایی مسلمان با چی کردیسی و خبره پزین کردیسی نو زن با اللہ تا و علی که تقدیر و مغیده که چکم سره شوی د خلاف نکی او کم چی پاس در حقیدی والی نا اگه و یراب از از از از از از از بوز که کارغان و چی بچه و ریزه بکول اسپوهودی بواه و اضافورو نعم عن آملasure سلانی واشوUST نمت سنانی احمد نبی علی السلام در <تصفح> بی ای خط من اثر واقل اس په ایو پیغامبر دیوی و نشی ایو پیغامبر و ایو خط رخه الی و principio و ایخ Werk ای اگه سم وفه چوزن که چوزن مت ای نیتا ای ماد ای به ماء ای نیتا جا سم لین ای ارسد ای向 ای اس ای س fierce افته ای قال حدثنا محمد پر متوفى والقال ابن الحسن وقال حدثنا ابو رزق قال سفر ولا رحمه قالوا رجلنا ولا رجيبه تكون النبي عليه الصلاه والسلام فرمى للعدوه او سفر مشتي ها ما السفر هي تفصيل الرسول رواه العدوي مقصد داني د بعض خلکو د خیلی چې ځینې مرضونه د ی نه بلته ل دکهو کاام خلکو ل خاه خلک اسلام چې داقیوسای چې دا مرض د یو نه دا په اسلام ک شي دا مسله چې د لاپ غمر و پلا عراي پاسې دو غوي ص حال د اوخانو چې دا په ستان کې في راعمل ویګي دا حسين سمييني اوري نو يوځي داږي سره اوخ پمن اجراب خارختي او پمن او يجربوا نو دک کا اوخ چکم نه پمن کی د غنور او خانو لره نو ته نه لګي اول داږي اولو کدا زدي دته والو خو دی اولته چاله والو سري صاحب سناو والله الله خو دې زمانيہ ونه کوم مناظره کوله کوله قال مامر قال الظهري مامر وای چې زوري ویني یو سريما ته حديث ته بهره بیان کړو چې د نبی عليه السلام نوریدلني پرمایلې لا يريدنا ممرز على مصحح نندی راوډي څوک بیمار ووغه په روغ او اسري د لسره بيرتا مراجعه وکړه چې ته همغه ته حدیث نومه په چې دې بیره زمي لا ادوا ولا سفر ولا عام او سوې چې بیمار ورتي دغه روغ دا معلوم چې نه اول <سؤال> تل کېږي چې دا خبره کې اما کې چې لا ادوا هغه ماخده حالأن <سؤال> کې د عامه کې حدیث د ابوهریری نه منقول <سؤال> لیکن <سؤال> نه دی نو امامي زهري سيوي چې په د حريز کې امام ابو امام ابوهریری زهوچو نه دا یو حدیث یې شر نو دا نه چته به سر نه من روا په نصيحه کې تر تیر شو دي کنه انا ابو سلمان قد <قض> نحسب به وما سمعت به غير نسيه حديث قد غيره بار الله حديث او دې دي کې ايشكالش تاس ايشكال نه دي دې حديث کې چې لا حاضر یو نه بل تمرض لګي د نشته روایت کې راځي دا نور روایتونه کې جزامي مبارکي نبي عليه <بارک> <تصفح> السلام <بارک> فرمایي چې فِرّ مِنَ الْمَجْذُومِ <سؤال> كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ ځا مين ته تلګره زواری نه چې تخته وله خو لګي عدو د هلیس تعرض تعرض یا په دې طریقې سره چې لا عدو معنا ان اتیقاد د تاثیر د عدوې باندې ټیک دا مراد دی نو بل تلګي اجی طریقې سره لګي دې اعتقاد ارتقا د سننه ساتي تاثیر دهګه دا چې و د شويري ساتي د باندې ساتي دمولي د ځان ده شکلینده باندې و د کی ا سادر لرګي جی کدا کې نوم خره چې لګیخ الله الله زموږ فکر کې خبره کار دن شه په دې تاثیر <سؤال> د ادوی بن ساتي یلکه او هغه جو زميواله چې کومه به له سراتو سره مګل نه مقصد ده چې دي سې امکان شته چې په تاور د ضروري عادت د یو نه مرز بلته ولګي خداه چې بس د مرز چې دې دم د دغنه لګیدل وي به مسل چا کړل او دویم <مع> جواب دا دیلادو پهښلو مونږ <مع> د بلکل مرض د یون بل ته نه لږ او فرې من موم دغه د ااحیيات پهنا باې قو نهبی سر کړ دی چې د چا پقییده کې په سا را د دجزظالمي مررض خطر ناک مرض دی زی نه چېر ته سکدا ووي چېره دا پان کې نه ته ورې نده به خراب به ش را د نبی نے درود سلام پر طور دے اسلام خبر احتیاطا وکچہ جو زامین کو علم زد نشی قیدری خراب نشی لگسنگ چے تو مرض پبارکی نبی نے سلامونی چیزے کی لگی درے مزے منز نشی لگی کو تر تو لگی غلط خبر او خراب نشی او قریه حفاظت ضروری شی ندا جی کی تمہہ چل کتاب پاکی دا کی تردد پیدا کی شک پیدا کی اچھا ادوایه نه مرض بلته نشته هامه کوپړی نشته ایت خان د پر اوتلو دستور نشه سفر نشته دا ادوی د نوې تفسیرو شو په د هامي او د سفر په خپل روان دی وای ووای هول دا خلق بلاوي خلق مداقي د اوجدا بلاي او شاله او دا په بیا باندې کی ښکاره کی یا په کندو کی ښکاره کی یا رزي په تیرو کی ښکاره کی او د دې د دې د غري دا ويختري د سر نه ترخو کو لري پري دا پټي او د 10 15 او د 13 13 تر غړ غاونه او د 10 کده پرته استر کی او خلق هلاکه خلک وځني او غلق تختایی او غلوی چکم دنو بیابانون تر داخل بریتر بیگرد. نو نبی سلام صلی اعتقان در تاثیر نماناو. چې دا عقیده بنا ساتی چې حلاکت دارا ہودی. کسی نچی ندانی شیشتی جینات بمختری پو. طریقو سرزان متشکل کولیشی. شي عقیده تاثیر بنا ساتی چی مسل دو مسلن که انسان تس تکریب برست ویشتر بلانو تو راسو دې ششکی نه تو راسو وګته دا نمونه دي او دا از کیدې نه ویل نه ویل د کیکرو ته ویل کیکرو زګرو دا ډیر قال ابو دعوه قري الحارث المسكين وانا شاهد لا حري الحارث المسكين اجل ذري نه د سند په ترتیب ذکر کې چارې دې مسكين دا سند ورست هاريستوستې کېدل او زالت کېن هما نو هغه دا خبره کړو اخبارکم اشهبو خبر درکړې اشب خبر ورکړې اشب تاسو ته تا امریکا خبر ورکړې سئل مالک ان قوله لا سفر د مالک رحمه الله نه تقوس شو دې سب لا سفر په باره نو وی جهیلت وره چوون حلال به غنو سفر او دا به یو کل حلال او لو حرام اسلامي دا طریقہ صحیح نه چې په یو کل کې دا حلال او بل نه حرامه چې حرام به حرام په اعتبار سره او چې حلال نه میشرب حلال دا بل یو دا چې ان اهل جائده استش ایمو نبی سفر ته جائده خپل سفرې پر میش باندې ویسر بیده و نیول و اقیده ساتلا نیول و اقیده ساتلا اسی طرح و اتاکی و سفر و رسولا محمد محمد بن راشید بل قولی چی بان داگت چانه و ریزلی لبازی خلقانه یقوب اوی و وجع نیاخذ کلبد و کان یقونه یعودي دا یو درد دی چې برجړه کې راځینو خلکو باندې اقرار کوله چې یو نه وځه نبی الله سفر سفر نشي دا سفرې درې تاریخ وو شو تاسو پوښتنه غوښنه کړو یو ودي مېشت کتل بل پدې کې هغه نسيا اقرار ساده چې کلا کومولو زیاتول او بل د درد اقرار ساتل اوس هم ډېر خو د سفرې دمه یې مبارکې راسي پاسي د اقرار ساتي تاسو به غیرت نبی علیہ السلام دې نه بلدا مرزندگی د نشته او سپیرت او بہت پال نشتام او زمغه کیږي پال صالح او پال صالح کلمه خاسته ده د کتر کور نو او داو نو دیو یا سالم قطاب ز دین دانیک پالونی و شر ان شاء الله که رب سلامتی اوش دغه څنګه چی حدیث د هجرت کتاب او بخاری کې ویلی چې نبی علیہ السلام دغه خلق سم شو او ایستاستنوم دې نوې سالم وي سالم تنه ندرسي دا سي حق کليما کول دغنيق پالي دا دې قال حدثنا محمد بن صفه قال حدثنا په غونګی باندې هم کېږي غونګې واه تخلق دا یو ټه مرغۍ ده یو مرغۍ ده غټ سره نه او دې دغه کوپړه یې هم پې جېنېت په زمانه کې وخل خدا تعالی چې کوم سره مړي شه ودا بدلوانه لسته دا هغه د روح قبر سری کې او او په دا خپل کې چې کوم لوړ دی پې او داواز کې سقيني سقيني سقيني, سقيني مقصد یې دا ما تر پلان کې ویني کار دی روان اوسه دا کې د پجهیریت په زمانه کې وا او چېب وي چې دا مرغ غیر او د غونګي را ګونګي په شکل صدای ورته هم ویلا صدام دا غونګي باندې مې دلګ کې دماغ ته هم ویل شه په دې کې مخکمه داسې و شیر وو سمشتي د دې خلکو ماخام <محاق> خامو کوړترا نه ویدم ماخام ارواحانو ته دعاو باقید. دا باقرصا تل چې دا مړی دا روحونو راځیو کړی بلوناس چې ما خام ټینګې څوک دعاو کې نوښال واپس شي کنه وې دا نه زیدل کې دا د قره جاهلیته کې دی قران سنت چې څوک شرکیاتو کې بجنته رہی الله دې حفاظت وکړي او تاسو غري نازيري ځنه کې عالم تدین او اخرت صحیح ورسې په دې وخت کې یوازې شوررم له جوړ کړي یو و خاندې یو او د شي دا خبره نه ده ها یو خبره ورته پخې شونه مونږ پال دا خوري نه وایي بس دا خبره اذا راه نقل <سؤال> کئ چې خلق وي السفر <سؤال> وجع ياخذ في البدن سفر یو درد چې د اپ خټه کی شروع کی نمایه ها مسله ناوي یقول الناس خلقوي الهامه التي تصرخ ګونګي اګه چې دوازونه کوي هامه الناس اندا زه خلق د کوپړې ده دې نه دا شی جوشه هله انسان د انسان کوپړې نه نه انما د دم مر غیره دا خبر دی او صحیح نه ده ذکرتی تیرا تو ذکر ثیرا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکرتی تیرا تو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن وال팔 پتیرکی خپاله د شو جی تیرا ما نه خیر شردونو کی استماری ددار نسبت ورته وشو خبره داله چې مسلمان نه واپس کی ولا ترد مسلمن که چل تفضله کیږي خبره راش اوسو انسان د داسی خبره را لا بی اختیار کنا تنگه نغیده پاره به امر دعا خي چې ګل ویني او پداس کې هغه جدي ودګني نه ودي وي الله بالحسناتی الا انت ولا يقع سياتي الا انت ولا حول ولا قوه الا بك زه دعا وای زلګي چې کما وسوسه غري اثر بنه او داسې نور دعاګان نمشته اللهم لاخيره إلا غيرك ولا غير إلا تورك ولا غير إلا ديرك ولا إله غيرك وای نبی السلام بپاری د سره نه نیولا شامل به نیبود هغه دنم شو نبی رسول الله پدی شو ورؤيه بشر ذلك بيوجه اور دې خوشالي بر نبي پس مخ مبارک کې شو کنو مې شو دا غي بدواله بد نبي دې په مخ کې شو اندیسی چې نه دې دات پاله وا خو لکه ته چې وسړې ته خوشاله خبره و کی کنا, با کی کنا. و دې باندې ته خوشاله کې کنا او انسان مخم کول او شي پچاته السوق و و ته خبر کې کې ماخه مخه پښې دا د دې خبره او یو نوم باندې بیرته زوځي څه خوشاله نومې خبره ده له کله ده تبعی انسان تدې خبره ده چې په خبره خوشاليږي او مخ کیږي خبره راځي نشاط راځي او بده خبره پکې او مخ کیږي کادمې نشه کلمې چې او کړئ دا غیر شي دا غیر نه هم ته پوز په اجال مشوق شانيبو مرتسكارکی دا او بعد شونه نه دی ای بدواله په مخ مبارکی خارکی دا لو الله قد حدثنا موسى بن اسماعيل قد حدثنا بان قد حدثنا محمد بن يحيى ان الخضرني نبی علیہ السلام چې اسپریټو په دار کې به مرګه کې پرس کې دا دواړه حدیثونه صحیح حدیثونه دي د بوخاری او د مسلم دي لیکن دي کې چې مخکې حدیث کې راله چې عادوا دونه بل تمرض له کېدل نشته او کچرته ونه پر ادریشونو کې وایو پر ادریو کې هم نو مله پر اس کې نشته اسپریټو په اس کې نشته او په ادریشونو کې پر ادریو کې هم دې <تصح> دوه محدث چې <کی> بغیر <تصح> تعلق نه جسمنوي چې اشو مفداري والمرأة والفرس نه دې بارے کې پتا څه دي جواب ورکړي چې کوم روایتونو کې تعلق نشته مداحمولې په طلاق هلکه پک کوم کې تعلق نشته مداحمولې بس شي چې مت پاله پس کې ویې په دې ډول کې بها او په دې کې ملي شنو پیسې کې جواب أغبز علماء کله چې کمرو ایتنه کې راغلي چا شوم پددار او المرقه او الفرس ندا منسوخ دی منځري سی وای او ناصیخ د غیره paramagnetic جو انته کو نترو بشه په پیرس ولمره و انت پدایګه منش او دریم جواب چا دا کړي نه چې نه دا کم کی چی تعلیق ته نه دا تعلق هما په طریقته تاکید سره پرې امور ثلاثه کی ته تیور اثبات اغداسي چرته يتي عرب يو شکين په پرس عمر او دار کیوي منه بده چې اشتهام حقیقت نه خلک چې چاته وي کزه ما چرته سوق دوس وین او زيت به مدي مانه ست چې زيت زم ما دوست نه پتا کی ترو چې زيت به دوست دی کزه ما سوق دوس وین سوق به داموي چې کام په پالې چرته ي نو اوبم پرې دريو عمر کې پرس عمر او دار دی تطبیق ده حدیثون را او دوی مشکال جوڑش. چکتا خوادیثون که مطلقن دا غینا مان را غلی. چو اللہ توی راتا از پیر امور اسطلاح سو کی, کی د دی او جواب کرنی دی امام مالک سیبا چه داد دا, دا غی عامنا خاصت. نکرددین ایلاو پا نور شونی کی تیارا نشتیو کودی امور سلسو کی تیارا شتیو آغی زکر کرنی قلع ابو داود قوریال حرسی مسکین وان شایدون اخبار کبن القاسم خالصو ایلا مالک نشوم قل پرس و ده نقال کم من دار سکنها قوم فحلکو ثم سکنها آخرون فحلکو فاز تفسیرو فی مانر نکبکا دار کی درد شوم ثابت کو کنا په داغه دا ګویا کې د خاص شو لیکن د دې چې کم شم ده نو په هغه سره نه کوم چې जाहीरه تزمانه او اطمینان تاثیر ساتلو دا په طریقه د جريل احادث سره په طریقې سره او دیم जबाबداري جنبی الله صل او سلام نبی کېد تیری په طریقه تر سره اغه دی ریچ کمبد <متضید> جايیت زماني خلق کو دا نک یو کوټوب زنان رااله ويره مون کمانداره او دافلان پیر اغل بس موموس خورز نشته خورزم چرته ونه کله غامريو کله کله پلان کې پلان یا دا ډېرسته راخه او خذب يا غريب خلله راوستي چا بداسي ارزمونګه خونه کور ډیر هول کور دا سپیره کوترا دی سو کی دا و ير داپلن کې گاړې چمګا چې جو بس مانګ سرپدی کړو د غزې مې زکه د جہیدت کې دي ځینې نشته په اسلام کې نبی عليه الصلاه و السلام دغې ذکر په دې ترجه کې کړنه چې دا اس سپره تو په دره چې طاقت ور ځای ته کی دا غزې سپره تو چدا جنگ ببلوی شنډی او دغه زې په مخه بک بک کوي او ټټ ټک کوي دا داخل د کور سپریتون چې تنگ دي ترش دي ټک ټک دي د د اسلام په سر سره دې جہالت غدي سی و خدامان الله والله عالم اوه مسلمان په ساريونه ذکر کوي دغه کې مظاهر خصوصي رطوب خلخوزي تر هغه سپریته نه دي یته وېد آب او هوا نامناسب کېده څو ته لګ کله کله یو ځکی دی یو ځکی علاقه آب او هوا انسان مناسب نه ني نبی السلام ترداسي مسلې مخ راغلند او حکم کوي د قبیلې تتیرنه وای پرو نو مسی پهې ماوی دلهپ په بره زمون ځمکره چې دغی بیا نوم دی دا زمونږ د بیاچ مکره او د پس ریپ نه د پسل رتې او د تو بیاج و ین نه هو بیا دا ډیره وباداره چې وب سخبره په غمبره اسلامی داهن کا پرې دغې له چې ااز کې لریباې دغی لره د ځانهه پرې دغې له چې غریبااسې دغی ل ځان ان من القرف التلب يقين بعض دني دكتنا دزيد گتا زن هلاك ولدي مرض تړي تر قال حدثنا الحسن يحيى قال حدثنا بشير عمر كما بن اعمال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني موارد قرى قال رجل الى رسول الله انك كنا في عددنا باقي کشمیر اديرو اديرو باقي دم مالنا مو وقت پګړو مشمیر کم شو پګړو مال کم شو نبيله تي زرو ها زنين پري دجندرا په دسالکي چپات دي ايندي ابو حواتس خندراغل او فساروم خندراغل زکمري بل زيت تلانش ها هي قال حدثنا عثمان بن شيوه قال حدثنا نبی احمد ابن قدير السلام دی جوزامی له سنیو غیر ځان څخه کاڅه کې کې غوډو ورته خره دا څیر کې چې اعتماد په الله کې او توکل پکې دی دغه کی سوالدار عزی چې اعتماد نبی عليه السلام له پکارو کدل زګو جوزامی او نبي عليه السلام ته یې راوړي جوزامه ولیکي په کار داوا خراما او اعتماد بالله <سؤال> ځوکه او دې پیغمبر سره حکم چاته وکړو جواب دی چې نبي رسولم اعتقاد بلپل خپل بهشکه به شوبې و نبي رسولم پهلم جو چې د دینه ما د جزام نه لې خو دغه جزام میز غریب پذره کیره و چې په زمانه پیغمبر اسلام ته جزام و لیکو دا ډېر تکبیر شه نبي رسولم هغه ته وی چې خپل زره شکو باسه اعتماد کواو الله باندې خورا